Тій ночі Віра прокинулась у півнопершу. Взагалі вона була совою, але сьогодні, повернувшись з роботи, вона ледь устигла випити чаю, як млосна вдома охопила її, і вона, не роздягаючись, лягла на диван і вмить заснула. Прокинулась теж одразу, ніби випірнула з-під важкої хвилі незрозумілої тривоги. Вона знала, що все це минеться, щойно вона звикне до нового місця і почне працювати на повну силу. Віра вдивлялась у темряву. Вона намагалася не думати про роботу. Але перед очима виринали обличчя її нових знайомих. Віра знала, що ідеальних умов не буває. Особливо зараз, коли настало різке розмежування в суспільстві ідеальними вони могли бути лише там, де люди однаково бідні. Колись їй доводилося працювати місяцями, не отримуючи зарплати, харчуватися смаженою капустою чи консервованими кабачками з хлібом. Вона добре пам'ятала нав'язливі мрії про шматок підрум'яненого м'яса з кров'ю і люто ненавиділа той час. Але тоді з людьми було простіше. Під час обідньої перерви вони скидались на пляшечку дешевої Ізабели і іноді навіть почувалися щасливими. У них було безліч часу для спілкування і однакові турботи про хліб насушний. Великий білий місяць з ідеально рівними краями світив прямо в обличчя. Он воно що? На віру завжди впливав місяць. У дитинстві вона навіть вигадала, що то її брат, і могла дивитися на нього до ранку. При повному місяці Віра ніколи не засинала. Місяць гіпнотизував її. От і зараз, упавши в якийсь транс, Віра не могла поверхнутися. Усі думки полишили її. І тільки із самої глибини мозку виринали асоціації. Ось вона маленька. Такий самий місяць зазирає у вікно. На ньому темні плями. Вони поволі зливаються і складають силует обличчя з глибокими провалами очей, носа, вуст. Ось уже вона доволі чітко бачить це обличчя, старече, страшне. Залите кров'ю, воно схиляється над Вірою усе нижче. Віра кричить. Обличчя вимальовується чіткіше. То вже стурбоване обличчя мами. Тихо, тихо, шепоче мама. Усе добре, це сон. Зараз буде інший. Про кого ти хочеш? Про золотого птаха, відповідає маленька Віра. Зараз буде сон про золотого птаха. Впевнено, говорить мама, і кладе на чоло свою холодну долоню. Хочу про птаха, сама собі говорить Віра, але думки крутяться довкола роботи. Віра знову відчуває солодкаву нудоту, як тоді, при погляді в очі Ліліани Олегівни. Їй здається, що з переходом в агентство у неї почалося дежавю. Якась давнішня забута історія, в якій діють ті ж самі люди. Але де ж вона могла їх бачити раніше? Точно, ніде. Це просто втома, заспокоює себе віра. Так на мене завжди впливає повний місяць. Якби я знала, що сьогодні, ніч повного місяця, запросила б до себе Альбика, і тоді б не було цих дурних думок. Альбик або Альберт був її давнім кандидатом у чоловіки. Вже кілька років він наполегливо пропонував Вірі руку і серце, та в неї ніколи не було вільного часу, щоб серйозно поставитися до цієї пропозиції. Крім того, Віра вже звикла жити сама». «Треба з усіма познайомитися ближче», – вирішує Віра. «Не може бути, щоб я не знайшла до них ключик. На роботі треба почуватися комфортно». Вона заснула лише під четверту годину ранку. Якби вона могла контролювати свій сон, то чітко побачила б у ньому іделічну картинку. Кілька веселих дітлахів сидять на лавочці його йдають ногами, а поруч з ними притулилася згорблена тінь. Вона завжди маячить на цій лавці. Дітлахи переглядаються, сміються, бавляться її чорним, лакованим ціпком. Картину поволі закриває яскраве пташине крило. «Золотий птах!» – у вісні посміхається Віра. Величезна пласка тінь птаха відділяється від стелі й опускається прямо на груди. Від неї пашить жаром, як від сонця. Приємне тепло перетворюється на пекло. Віра зблизька бачить брудний, викривлений дзьоб із засохлим на ньому шматком смердючого м'яса. Віра відчуває на грудях Важкі лапи, але вони чомусь не ранять її своїми гострими пазурами, адже це не пташині лапи. З жахом віра помічає, що птаха ніжні жіночі пальці з довгими, відполірованими нігтиками дві теплі, вологі долоні. Повзуть до шиї. Тіло птаха здригається при кожному порохові. Він закидає голову і ніби у передчутті насолоди примружує свої порожні білясті очі. Він гортанно клекоче, вібруючи усім своїм хитким тілом. На цей глухий клекіт збігаються Інші звіри й оточують ліжко. Віра бачить синю ослицю з жіночим торсом, єхидну з вузькими, жовтими очима і роздвоєним язиком, чорну пантеру, чомусь одягнуту, шкіряний, заплямований кров'ю фартух та велетенського пацюка, вкритого слизькою, каналізаційною лускою. Всі вони хапаються за край ліжка та й у такт пташиного клекоту починають ритмічно розхитувати його. Долоні птаха ковзають повірені шиї, голова гойдається як маятник, ковзанка стає дедалі нестерпнішою. Віра судомно хапається за край ліжка, наштовхуючись руками на пухкі, вологі, пазуристі лапи. Ліжко трясеться, крутиться. Потворні звірячі пики гегошуть, обмацують тіло, бризкають ядучою слиною. Віра задихається, її ноги холонуть, терпнуть. Хвиля крижаного холоду піднімається до серця. Птах на її грудях розсипається на шматки. Його зітліла маленька голова падає вірі на обличчя. Віра кричить. Крик проривається крізь сон тяжким хрипінням. Віра скидається на ліжку і, ще погано розуміючи, що відбувається, механічно змахує з обличчя невидиму повторну пташину голівку і відчуває під долонею струмки холодного поту. «Усе, усе, я прокинулась», – умовляє себе Віра. За вікном ранок, крізь щільні порт'єри, яскраво світиться вузький промінчик, нереально білий у напівтемряві кімнати, майже неоновий, наповнений Бронівським рухом срібного пилу. Віра з полегшенням відкидається на подушку. Ніч минула. Тепер поставити чайник, зібрати в сумку папери, прийняти прохолодний душ...